is net so'n skyns na 7 uur, 1905, Suid-Afrikaanse tyd en dit was lekker om hier te luister na Brian Dirksen wat vir ons gesê het Kom ons aan biddie jyre, wat die, die voorreg waar jy ook al vanavond mag jouself bevind of dit hier in Suid-Afrika is en of jy in die buitenland iwers jouself bevind daar boon die noorde in Rusland, in die kouwe, kouwe, kouwe Rusland, of jy self bevind in die Arabische lande, en of jy hier in Zuid-Afrika is, in een van ons stede of dorpel van of die platteland, to beplaas is baie, baie, baie welkom. Enig een andere plek, op die aarde, want met ons radio, met ons internet radio, saai ons gelukkig wereld uit en kan ons uitvoering gee aan Jesus opdrag om na al die naties toe te gaan geen nasie uitgesonder nie, gaan na al die naties toe en verkondig vir hulle hierdie wonderlijke boodskap die goeie boodskap van Jesus Christus ons webwerf vind jy by www.netradio sa.co.za en op die webwerf vind jy al die nodige inlichting wat jy sal nodig kry rondom ons internet radio soos die verskillende omroepers, hulle name, die programme wat hulle uitsaai, die tye van uitsending en ook allerlei ander nuttige inligting en dan ook ons archief. By die archief, die dagklik, dan kan jy kyk na die vorige uitsendings, wat genoem word potgooi, of in Engels podcast, so dat mens kan luister enige tyd, na enige van die programme wat alreeds uitgesaai is. So die gewoonte wat ek nou anleerd, is om soedra klaar uitgesaai het om daar die program dan in die archief te plaas so dat dit onmiddellik na die tyd beskikbaar is as jy dank om dit al met iemand te deel, doe net asjeblief Ons program hierdie tyd van die aand, oor denking, bepeinsing meditasie, ons bepeins die woord van die ere, ons sit saam rondom die woord en ons dink daar oor na, ons bepeins dit. En ek het twee verse hier in die kletskamer ook aangebring, en dankie vir Tania wat die somme vir ons daar geplaas het, Spreek op 4 vers 23 en Jeremia 17 vers 9 Ons gaan daarmee wegspring en kyk hoe die gees van die Heere luid en wat er van die bepaalde richtings want wat tevore is dit om door die geest van die Heere geluid te word Vandaag was daar weer een student by my kom sien en hy worstel met een probleem, moet hy dit doen of moet hy dat doen of moet hy dat doen. Drie verskillende opties wat hy moet oorweeg. Samen met om gebid en gesê die Heere sal vir jou help. Al betekent dit ook dat jy vast en bid, maar die Heere hoor jou geroep. Hy weet jy wil die rechte besluit maak, kom sal die Heere jou nou nie help neem. Kan onthou, ek was eendag staan ek in Israel by een bijeenkomst van een klompie mense wat daar staan in bid en hier staan een persoon hier recht voor my manspersoon en ek hou hem daarop en ek sien dat sy arm so achter sy rug gevou en in die geest sê die Heere van my die man is een gevangene en na die beënkomst kom hy naar my toe, toe vraag hy vir my, of ek nie assoblief vir hom raad sal gee nie, hy wil weet of hy moet teruggaan Zuid-Afrika, en sy plaas hier moet kom verkoop, en dan Israel toe gaan, en daar deel te word van die bediening, en omdat ek dit in die gees gesien het, het ek geweet, hier is nou waarschuwing, en ek vraag vir hom, sal jy nie assoblief, mooi na nou my luister, en drie daag gaan vas, en bid, en vir die heren vraan nie, so gaan sonder jyself af, want dit is een verskrakkelike belangrike beslissing en een besluit wat jy sal moet maak, dit het geweldige implikaties, en ek het om vir drie daag nie gesien nie, en toe kom jy to na my toe, en hy kom bedank, en hy sê baie baie dankie, die heren het my antwoord gegeen, hy het vir my gesê, ek moet teruggaan, Zuid-Afrika toe so n gevoel van verlichting wat oor my gespreid het om de weet dat die Heere hoor ons geroep na hom die Heere weet het hy weet wat elke ding wat ek en jy denk hy weet hoeveel haare ons dan op ons kop het hy weet wat ons denk, hy sê voor ek en jy nog mooi die gedachte geformuleer het, weet hy dat lang al. Om dis nou om toe te gaan, is waai wonderlik om door sy gees geluid te word, en geloof die geest van die Heere sal ons ook vanavond in hierdie oordenking leie, dat hy vir ons die brood self sal breek, so dat ons daardoor versadig kan word, en omdat ons nou wereldwijd uitsaai, groei groet ek gewoon ek hier in paar talen in die, in die Russische taal sê ons Drafutja of Privet in die Arabische taal is daar drie verskillende maniere of Salam Aleikum, of mys kan sê Mergebaan, of jy kan sê Allahan wa Salan en in die Duitse taal Guten Abend, Hebrew Shalom, Grieks Kalimera Goeie naand in Afrikaans en Good Evening En die Engelse taal en ek denk mense in die Nederlandse taal, guten avond, Goedenavond avond. en as een van ons mense daar uit Nederland luister dan moet jy my asjeblief net een breekje recht help as die uitspraak nou nie goed genoeg is nie, sal ek probeer om daar op te verbeter volgende keer Daar is 'n tyd luister ons weer na Back to Basics want ons moet maar terug gaan na die basiese dinge toe. Back to Basics. Wat Al dink ek hoe Uitse na net radio SA En ons verhaal komt uit die aad van die zaak ook Ons FM stereo luisteraars Hierby hier die uitsending Van oordenking Ek is dokter Tini Eiders wat uitsaai van Af Ireni Pretoria in Suid-Afrika Ons vertrekpunt hier Twee verse as vertrekpunt Eerstens hierby Spreek 4 vers 23 Bewaak jou hart Meer as alles Wat bewaar moet word Want daaruit is die oorsprong Van die lewe Bewaak jou hart Meer as alles wat bewaar moet word Ek om sy dink Hoe ernstige situasie is dit As die Heere sê, jy moet jou hart bewaar meer as enige iets anders wat bewaar moet word. Want daaruit is die oorsprong van die lewe. Nou daar is ook een ander manier om dit te vertaal en ek weet hier op ons, hier op ons blad het ons dit aangebring in die vertaalde vorm, daar is een preenkie daar uwers, wat vir ons sê, dat alles wat jy doen, alles wat een mens doen, kom uit jou hartheid uit, nou dis een logische konsekwensie, omdat alles wat een mens wil doen, moet jy eers in jou hart daar oorbesluit, enig iets wat jy wil doen, of jy wil opstaan, of jy wil loop, of jy jou hand wil optel, of wat jy ook al wil doen, alles kom uit jou hartheid uit, so daarom kan jy denk hoekom spreke dit vir ons so aan die orde stel, bewaak jou hart, meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe, dit wat jy in die lewe doen. En dan daarmee saam, die tekstvers van Jeremia, waarna ons al van tevore gekyk het, Jeremia 17, daarvan al verse 9, bedrieglik, Is die hart boe alle dinge? Ja, verdorwe is dit. Wie kan dit ken? En dan die Heer is die antwoord. Ek, die Heer, die Heer die hart, toets die Heere, om aan elk kind te gee na sy wee volgens die vrug van sy handelinge. Die vrug van sy handelinge. En so, dit moet ons sien soos een boom met sy vrugte. Maar ek en jou vrugte wat ons draag, is hier die vruchte van ons handelinge. En dan onmiddellik is daar een baie interessante gedeelte wat bykom in daar die vers, een voel wat eiers uitbroei, sonder dat hy dit geleid het. Is hy wat rijkdom verwerf, verwerf maar nie eerlijk nie. In die helft van s'n daag moet hy dit laat achterblijt en in sy einde sal hy een dwaas wees. Kan hy sien hoe ernstig die Heere ons dus vraag, dat ons ons harte moet laat onderzoek. As jy by een medische dokter so sit, in sy spreekamer vir een of ander rede, gewoonlik wat die medische dokter doen, is as jy klaar geluister het na jou en waarover jy om eindelijk kom sien het dan sal jy sê, kom sit hier op die onderzoektafel, dan sal jy heel verskynlik eerst te kyk na jou bloeddruk terwyl jy nou soms so sit en dan sal jy sy stethoscoop uithaal en begin luister na jou longe en vir jou vraag om asemtaal diep in en uit, in en uit, van asekere geleide wat een mens kan optel om te hoor of alles reg is met die longe, die, die geluid wat jy luister, dit wat die dag geproduceer word, gee jylle klomp informatie oor die toestand van jy longe. En dan sal hy sy stethoskoop na die voorkant toe neem, en na jou bors toe neem, omdat jou hart sit amper in die middel van jou baars, piekie meer geneigd na die linkerkant toe en as jy daar die stethoskoop plaas, dan luister jy na die lip-dup-lip-dup geluid wat jou hart maak, en daar die lip-dup-lip-dup word veroorzaakt door jou kleppe, wat binnen in jou hart het jou vuurkleppe, wat open toe maak. En as daar snaakse geluide is, behalwe boombaar wat daar die kenmerkende lip-dip, lip-dip, geluid, het alke suising wat daar tussenin deerkom, mag dit alk nou wees dat een van die kleppe lek? En dan moet jou hart onderzoek word, en een algemene praktisein, jou GP, soos ons dit in die Engels noem, jou general practitioner, algemene praktisein, kan sekere soorte van diagnoses maak, maar wanneer dit nou kom by meer specialist werk rondom die hart, van sommige dokters, nadat hy nou klaar gestudeer het as een medische dokter, dan specialiseer hy in een spesifieke veld, soos bijvoorbeeld jou hart, dan sal dit wys wees om persoon te verwys na iemand wat een hart is. En dit is wat hier staan in Jeremia 17 verse 9 en verder. Bedrieglik is die hart boe alle dinge verdorwe is dit. Wie kan dit ken? Wie is die kenner van ons harte? En dan die Heerese antwoord, ek, die Heere, die heren die hart, toets die Heere. So God weet, Het is vir die Heere belangrik dat ek en jy hom sal vertrouw, want ek weet, een mens kan nie altyd amal vertrouw met jou gezondheid nie, om sekere diagnoses te maak, want soms word daar foute gemaakt en soms verkeerde behandeling toegepas, en so meer, maar met God kan ek en jy hom ons vertrouw. Nie waar nie? Hy is dan die schepper, hy het ons gemaakt uit niks, Hy het al hier die fijn wonderlijke dinge in ons lichaam, het God selpe plan. Hy is die architek van dit alles. Hy weet van alles wat kon fout gaan ook met ons voor die tyd, as gevolg van die sondeval. En daarom is daar geneesing by God. En is vir my altyd so wonderlik lekker om vir mense te kan verduidelik hoe God werd Hoe hy in een mens werk Hoe hy met sy woord geskip het Sommereg uit Genesis sien jy God god skip dier sy woord en Johannes' evangelie Wat die Genesis methode omtrent volg In sy evangelie sê ook dit vir ons Dat God het alles geskip dier sy woord En hy hou alles in stand dier sy woord en hy herskip dier sy woord en dis waarop ons graag wil aggee ons wil meer daarop focus op die hart toestand en die feit dat die bybel sê die hart is bedrieglik ons kan nie rechtig die hart vertrou nie behalwe wanneer God ons genees, want dis wat Jeremia gevraag het, gevra, Jerem maak ons gezond, dan sal ons gezond wees. Maar dis wat die mens willens en wetens met God moet opneem, omdat God niks die mense wil doen nie. Ons moet het verstaan, dat God wil he, dat ons met hom moet praat, daarom nooi hy ons altyd. Dis altyd een nooi, kom na my toe, amal wat vermoed en belas is. Kom, laat ons die saak uitmaak, sê die Heere. Hy maak het nie maar sommer net uit nie, hy sê kom, dat ons die saak uitmaak, sê die Heere. Daarom moet die mens reageer op Godse uitnodiging en na hom te kom en met om praat en so het Jezus ons geleer dat ons kan bid met ons Himmelse Vader en ons gaan nou die gesprek voortset soos die geest van die Heere laai nadat ons eers weer hier na muziek luister en jy is ons my kind weer eens hier door Back to Basics gesing sy broodvra. Jy soek nou aantwoorde wie is vir jou daar. Jy moet om nader die soon na die vader. Jy bly se kind en jy moet om vraag. Hy is jou pa? Pader en wat by jou was Gee jy die tree en hy sal die rest gee Jy bly sy kind jy moet om vraag Is jou In geskakeld by net radio SA En luister hier na ons program Oordenking waar ons die woord van die Heere oordink Dink saam hier oor En ek lees graag vir jou in spreke Proverbs chapter 20 and verse 27 Spreke 20 vers 27 Maar ek lees hier Uit die Engelse, die Amplified vertaling Nou die Implified, as die mens die Implified lees, sal jy sien, daar hakies ook in die verse. Daar is gedeeltes in hakkies. Nou die gedeeltes in hakkies is een poging van die vertaler om sekere begrippe beter te verduidelik. Kom ons kyk dis na vers 27 in Engels. The spirit of man and and haggis that factor in human personality which proceeds immediately from god so like we read for lees the spirit of man what is the spirit of man and haggis volgens die amplified that factor in human personality which proceeds immediately from god Jy sien, dit is ook om God en mense gees As een invalshoek gebruik in die mense lewe Ik ga nou nou bykie meer daar uitbrei Oor waar dit nou vandaan kom Ek lees dis nou weer The Spirit of Man En los ek die hakkies nie eens uit The Spirit of Man is the lamp of the Lord Sommige vertaling sê the candle of the Lord The Spirit of Man is the candle of the lamp of the Lord Searching all the innermost parts. Wie die kenner? God is die kenner. Die geest van die Heere lewe binnen in ons bijwedergeboorte. Kry ons deel aan die goddelike natuur. Voor dit was ek en jy geestelik mors dood. Waarby die wedergeboorte is dit Een geestelike geboorte wat binnen in my plaas vind En dit word die invalshoek Wat God gebruik om met my te communikeer wat God moet by my Hart uitkom Die Heere God wil ons gezond maak Hy wil ons genees Hy wil al hier die dinge wat onbetrouwbaar in ons hart is, dit wil hy uithaal en verweider, en hy doen dit chirurgies, met sy eie skelpel, wat vir ons beskrywe word in Hebreus, om te sê, die woord van die Heere is skerper as enige skelpel, as enige tweesnijdende zwaar, dis maar die woord vir skelpel is mes, skerp mes. Dit dring dier to die scheiding van siel en gees, en gewrugte en murg, en is een beoordelaar van die gedagtes van die hart. God weet wat jy denk. Elke een van ek en jy, my boetes en sissies, wat hier nou sit en luister, of jy sit en luister, of jy staan en luister, of jy leen en luister, die Heere weet wat in jou hart omgaan. Die Bijbel sê vir ons, niemand weet wat in een mens sy hart omgaan, behalwe die gees van die mens wat binnen om is nie. Daarom as iemand by my sit en hy praat met my, dan moet ek veronderstel dat die persoonheid na nou die waarheid sal praat, en of hy die waarheid praat, weet ek nie nie, altyd nie. Maar God weet, hy weet precies, hy geef vir jou die antwoord, hy geef jou die raad, hy sal vir jou sekere dinge uitbuis, want hy is een van die gedagtes, hy beoordeel dit. Of dit nou reg is en of dit verkeerd is, of dit anbevelingswaardig is al dan nie, of God dink dat jy dit kan of moet doen of nie, soos die student wat my vandag kom sien het en ek is saam met hom gebid en vir hom gesê die ek ken die Heere, ek weet hy sal vir jou help, hy het gesê klop en vir jou sal opgemaak word, soek en jy sal vind die Heere maak nie somme beloftes nie hy bedoel elke dingekie wat hy sê so ek en jy moet, sal moet leer om ons gees wat binnen in ons is as ons uit God geboore is en ek veronderstel is een goeie veronderstelling dat as jy nou luister dat jy wederbaar is anders weet ek nie hoekom iemand na my, toe my sal luister nie behalw as hy honger is en hy gehoor en hy wil graag luister dan is dit ook wonderlik want dan is hy bezig om saa te saai wat later kan opkom en daar die wedergeboorte kan plaasvind maar jy wat wederbaar is wat uit God gebore is God gebruik jou geest, nie my geest en gebruik jou geest wat binnen in jou is wat van hom afkomstig is, jy is uit hom gebore om alles te onderzoek en on alles onder die vergroot glas te, te plaas Net soos die medische dokters jou gaan vra om ekstrale te laat neem of skanderings te doen so dat daar diep binnenin te gekyk kan word want die mens kan daar nie soms in die blote oor dwars ter die, die lichaam kyk en kyk hoe van die klepe lekker nie daar is sekere wat gedoen moet word wat belangrik is ekstraal foto's en skanderings om te sien hoe maak die klep op en toe en kyk na die bewegings en so meer en bloedtoetse wat gedoen moet word om een precieze, accurate diagnose te maak maar God het nie daar die instrumenten nodig nie sy gees wat in ons woon doen dit alles maak die diagnose onmiddellik as ek en jy nou na God toe gaan, dan weet hy al klaar wat is die diagnose. Wat is dit daar binnen in die hart van die mens? In Predekar hoofstuk 3, by verse 11 lees ek, He has made everything beautiful in its time. En nou vraag meer aandacht, He also has planted eternity in mens heart and mind. En dan in Hakkies die typische manier waarop die Amplify te werk gaan, om vir ons te, te sê van hierdie, He planted eternity in mens heart and mind en Hakkies, a divinely implanted sense of a purpose working through the ages, which nothing under the sun but only God can satisfy. God het ons so geskapen, dat daar by ons a sin van doel is, een begrip van doelmatigheid, hoekom is ek eindelijk hier op die aarde? Hier die specifieke student wat vandag met my kom praat, het my gesê, in die klas het ek een keer daar oor gepraat, dat die jere vir een mense plan het vir jou leven. Ons is nie maar sommer net toevallig hier nie, ons is beplande mense, En omdat ons beplan is, het God een plan vir ons leven En God ken die plan En ons moet met die Heere hier oor onderhandel Ons moet met hom praat, ons moet met hom On speaking terms wees Ons moet met hom kan hier oor gesels En vraag oor hier die raadsplan Wat is dit eindelijk wat die met my in gedachte het? En terwijl ek met die student nog praat, sê van David was een skaapwachter En om met die Heere omd opgehoude hoe hy na die skape omsien Het die Heere gewet, hy kan sy mense aan hom toevertrouw As hy na skape kan kyk Op die manier wat hy dit doen Dan sê hy ook na mense kan omsien Net so met die profeet Amos. Amos was ook een skaapwachter. Daarom kon die Heere onvertrouw met sy skape. En die Heere noem ons maar soms skape. Nou nie in een lelike sin nie. Maar omdat hy ons so wil lui soos die herder sy skape lui. Daarom is Psalm 23 vir ons so waardevol. Maar hulle was nou skaapwachters, maar weet jy wat? van Jezus' disciples was vissermanne. Hulle het visse gevang. En toe gebruik hy ook daar die aanlegte en daar die ondervinding wat hulle gehad het en sê, ek gaan nou van julle vissers van mense maak, net soos wat julle vis gevang het. Okay, ek wil he, jy moet een bykie hier oor sit en denk, ek self, was net toe die Heere my geroep het, voor dit was ek bezig met mensense harte, dit was wat ek heel dag mee gewerk het, dit wat ek heel dag gesien het, dit wat ek heel dag saam met in die hartspan in Johannesburgse hospitaal gewerk het, en dit is vanuit daar die situasie die die my geroep het, en vir my gesê het, maar dit is nie die rechte hart waarmee jy daar gewerk het, nie die rechte hart, is hier diep binne in die mens. Daar die hart is, een, een goed kan rechtgemaak word, maar dan is dit nog nie gesê dat daar een gezonde hart in daar die persoon is nie. Die hart waarna God kyk is geestelik. Dit gaan oor my en dit gaan oor jou. Wie is ek en jy eindelijk? Dit is binnen in ons harte. As ek nou fysisch met jou daarover kan praat, dan is dit jou verstand, jou brein. Elke liewe ding wat die mens doen, kom uit jou verstand uit, kom uit jou brein uit. Dit is impulse wat van jou brein afgestuur word na jou spierstelsel. Elke diewe ding, dis ook ons kan sê as ons nou wil praat van die hart, en ons bedoel daar my, hier die pomp wat die binnenkant ons is, dan is ons nie helemaal recht nie, want is nie precies dit nie, dit is eindelijk ons brein maar ons kan die woord hart gebruik, omdat ons nou die aangewoord is, en ons kan hier die mooie vorm van die hart gebruik, en ons praat van die kamers van die hart en so meer en so meer, maar ons weet, eindelijk leed dit baie dieper as dit, Dit gaan oor elke liewe ding wat ek en jy doen, want die mense fysische hart wat hier binnen in jou borstkas sit, het eindelijk net een funksie en dit om die bloed in jou lichaam te circuleer. Maar die hart waar van die Bijbel praat het te maak met alles wat ek en jy doen. Elke liewe ding wat ons doen kom uit ons hart uit en daarom is dit nodig dat God aan ons harte werk dat hy seker maak dat ons hart van God het dat dit nie meer een bedriegelike hart is nie maar een betrouwbare hart een hart wat God kan vertrouw nou om dit te doen het leen nie in ons handen nie het leen Godse handen en hy doen dit door sy woord en sy woord is skerp skerper is enige twee snijdende zwaar, dring door tot die scheiding van siel en gees en van gewrugte en morg en is een beoordeelaar van die gedagtes van die hart En God wil hier die doel wat hy in ons geplant het, wil hy graag met ons bereik. Daarom wil God die werk in ons begin, soos Paulus dit in Filippense vir ons verduidelik, die werk wat God in ons begin het, dit sal hy ook volleindig. Tot op die dag dat Jezus Christus weerkomt en hierdie soort dinge wat God in ons moet doen, wil ek vervolgens bieke met u weer opneem vanuit Joshua, ons het al op die vorige keer daarna gekyk, maar ons moet maar weer daarna kyk, kyk of ons mooi kan, kan verstaan wat die analogie is, want die Bijbel verklaar alles, Die bybel is selfverklarend So mens vraag het Dan sal God door sy woord Ook daar die vraag vir ons beantwoord Omdat hy leef Het ek en jy vandag Toegang tot die salving van die heilige gees To die kracht en die vier En die heiligheid van die heilige gees Jezus uit die dood gaan uithaal het van die het hy vir my en jou die pad opgekoop na die eeuwige lewe. En omdat hy leef, is daar hoop vir my en jou in een hoopeloze wereld. Omdat hy leef, sêne kans vermoore. Omdat hy leef, verdwijn my vries, omdat ek weet, ek weet, Jesus houd die toekomst, is my leven nou die moeite waard, omdat hy lief, because he lives, I can face tomorrow Because Jesus lives All fear is gone Because I know Yes, I know He holds my future My life is worth living just as hy lus. Omdat hy leef, sê ek ons vermoor. My Jesus leef, en so verdwijn my vries. Ja, het weet, ek weet my Jesus, hou my toe. Dit maak my leven die moeite werkt, want Jezus leert. Dit maak my leven die moeite werkt, want Jezus leert. Dit is ingeskakel by Net Radio S.A. En jy luister na Dr. Tini Eilers wat uitsaai van uit Ireneia Pretoria, Suid-Afrika. Ons kyk bietjie in Joshua want ons gaan na analogie van dit wat hier gesê word kyk na die dinge wat ons uit ons harte moet laat verwyder. God het die volk Israel uit Egipte gelei. Onder Moses Egipte is 'n van verlorenheid. Die land Kanaan is een symbool van die eeuwigheid saam met God. En nou het Mooses op die berg Neboe achter geblei, is gevolg van sekere ongehoorzaamheid. En Joshua het by hem oorgeneem en nou sê die Heere vir hom, hy moet die volk nou hier in die land inneem en dan moet hy, moet hy ontslaan raak van al hierdie verskillende volke wat binnen in die land Kanaan bly. Hy moes hulle amal tref met die ban vloek. En hoekom moes hy dit doen? Kom ons lees net die oor aan Frans van self die vraag weer, hoekom moes hulle dit nou eindelijk doen? Toe sê Joshua aan die kinders van Israel, dit nou in Joshua 3 by vers 9, kom nader hierin, en luister na die woorde van die here jylle God. Nou my boete en my sisse is iemand dit vir jou sê As iemand een geroepene van God is, soos Joshua En hy sê vir die mens, kom een bykie nader En luister Na die woorde van die Heere jylle God Dis Godse woorde An hierdie volk Dis Godse raad Wat hulle moet doen Verder het Joosja gesê, hieran sal jylle erken dat daar een levende God tussen jylle is En dat hy sekerlik die Kananiete en die Jethiete, die Jewiete en die Verresiete, die Girgasiete en die Amoriete En die Jibbesiete, sewe volke, voor jylle uit sal verdrywe. Die Heer het gesê, hy sal hulle in hulle hande gee. Maar hulle moet hulle met die manvloek vloek tref. Hy het gesê, daar mag niks levendigs wees, as hulle daar die een stad na die ander stad ingeneem het nie. Nou as een mens die geestes wereld verstaan, dan sal jy begryp hoe die Heer dit gedoen het. Dan die sewe volke verteenwoordig sewe dinge wat 'n mens van God af weghou. Verleidende geeste wat jou wegtrek van God se wil af. Dit wat God met jou in gedagte het. Ek wil hê moet dit mooi verstaan, onthou daar's 'n doel binne in jou. God het jou met 'n doel geskape. Maar daar is in die geestes wereld, en daarom sê die skrif, ons worsteling is nie te eindelijk ten vlees en bloed nie, maar teen hier die geeste, hier die bose geeste in die lig. en wat een mens verlei, en wegneem, en wegtrek, van Godse doel, wat hy met ons, oorspronkelijk, gehad het, en wat hy enig is ons vooromstaan, weer vir jou gaan bys, en sê, dit het ek in jou geplant, dit was die doel, dit was wat ek wil gehad het, wat jy moest doen. Daarom moet een mens ontsla raak, daarom moet jy van hierdie goed ontsla raak, wat hier in een mens hart kom inkryk. Namelijk die kananiete en die jettiete, die jewiete, die verresiete, die gyrgasiete, die amorite en die jibbesiete. Elke van hulle het een besonderse betekenis van karakter wat God wil verander so dat ek en jy die vrug van die geest kan dra soos dit in gelasiers aan ons voorgehou word wat er soort van leve God van ons verwag die vrug van die geest Wat beteken nou die vrug van die geest? Wanneer Godse gees in een mens woon, dan is daar sekere eigenskap wat na vore kom. Die vrug van die geest is liefde, blijdskap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, getrouwheid, zagmoedigheid, selfbeheersing. Maar omdou daar is geveg aan die gang, vanuit die natuurlijke mens en nou dat ons wederbaar is staan hier die twee tegen mekaar en verander ons om te doen wat ons veronderstel is om te doen soos Paulus dit vir ons verduidelik in sy Romeine brief dat hy het moet sê die goeie dinge wat ek wil doen die doen ek nie die slechte goed wat ek nie wil doen die doen ek juist Ek word weggetrek vanuit hierdie doel wat God vir my in my leven het Om ons vast te vang en ons vast te hou soos in een koekon En daaruit moet die mens wegkom uit hierdie koekon En is so prachtig dat die Heere vir die mens gewys het as iets in een koekon was Soos een worm, een syworm wat homself daartoe gespin het en hoe hy daar uitkom as een vlinder prachtige mooi flerke, is nie meer een ding wat aards aardsgebonde is nie, maar een ding met flerke. Is Sy een symbool van een mens, een gees. Daarom is het ook so mooi wit. Symbool van die gees, jou geesvry te stel, so dat mens kan doen, Dit wat God oorspronkelijk met ons in gedagte het Maar om dit te doen kan hy sien Het die Heere vir hulle gewijs as groot geveg Dit was 7 verskillende karakter Van hierdie verskillende kanoniete wat hulle moes verslaan het En die Heere wil he, ons moet dit ook verslaan Maar die Heere gaan ons help Dat ons soos David Tegen oor Goliath kan staan en vir Goelheid kan sê, ek kom na jou toe in die naam van die Heere. Kom nie hier in kracht en geweld nie, kom na jou toe in die naam van die Heere. En dis hoe ek en jy elkeen van hierdie situaties sal moet hanteer in die naam van die Heere en om toelaat om met sy woord, hier die fijn chirurgie in ons harte te doen, so dat ons vry kan wees, en uiteindelik kan doen wat die Heere met ons in gedachte het. So dat ons ook sam met Pieter Koffie kan sing, Loving You, en daarmee groet ek jou, hier vanuit Irene, tot morgen, dv hier die selfde tyd, as daar een moore sal wees. Shalom.